поступаючись місцем насторожності. Дочитавши до кінця, вона акуратно склала записку і пішла просто до керівництва табору. Повернулася десь за півгодини. Очі в неї горіли лихим вогнем. Я ж казала тому Бевзові своєму чоловіку вони застрягли в минулому. Мені одна людина вісточку прислала. Молодець Полінка, не побоялася. Не то, що цей граф-баран пихатий, щоб він скис. Завтра комуністи готують провокацію. Але попереджений, значить озброєний. Хай тільки спробують. Потім вона розповість, що записка була від однієї знайомої, якій не вірити не можна. А на ранок навколо неметового містечка Зібралося близько 50 тисяч киян, які прийшли захищати власних дітей. Сашко тоді шепнув Оксані на вухо. Не всі Оксано застрягли в минулому. Бачиш, не всі. Оксана потиснула його руку. Напевне тоді і він, і вона, і зрештою всі студенти вперше повірили, що повернення назад вже не буде. Колесо історії гойднуло геть в інший бік. Бо коли після свого зібрання в Києві у Палаці Україна так звані борці-антипашисти, ветерани війни та праці, за сценарієм першого секретаря ЦК КПУ Губенка, пройшли центральними вулицями Києва до музею Леніна, скандуючи перед наметом містечком Ленін, партія, комунізм, їх майже ніхто не чув, тому що велелюдне море своїм ганьба заглушило ті верески, як шторм глушить крики потопаючого у відкритому морі. Маятник стукав у двері часу наполегливо і впевнено. Дедалі більше знаних та мудрих людей скидали зі своїх армен лантух страху, Заздрячи духу молодого завзяття, впиваючись ним, і ставали на бік молоді. Письменники, актори, історики, лікарі, та вчителі. А на ранок Оксані стало погано. Кудлай жалібно скиглив та горнувся до неї. Дівчину лихоманило, піднявся тиск. І Сашко просто наполіг, щоб їй доправили в лікарню. Оксана заборонила Сашкові їхати разом з нею. Він тут потрібніший, а вона вже велика дівчинка і сама собі дасть раду, як завжди, в своєму репертуарі. Але як Сашко не наполягав, переконати Оксану не вдалося. По обіді вона повернулася, нервово махнула рукою. Та змінила колір стрічки на голові з білої на чорну. Наступного дня в обідню пору хтось зі студентської охорони привів до намету сивочолого чоловіка доглянутого випещеного панка. Той трохи збентежно зирив довкола, чимось нагадував Сашкові їхнього ректора. Ні, не зовнішністю, швидше манерує рухатися, говорити, Дивитися на студентів. Отут вона мешкає разом із ще однією дівчиною, також вашою студенткою. Добрі у вас, студентки, махнув на Оксанин немет рукою черговий. Але самі бачите, зараз тут порожньо. Стулки немету розведені в різні боки, тож добре було видно, що всередині нікого нема. Сусідів розпитаєте, вони знають, де ваша Оксана? Класна дівка, вогонь. Вона наше пальне, Сігізмунде Владиславовичу, а без пального, самі знаєте, жоден двигун з місця не сунеться. В одній людині скільки позитиву, що, я думаю, після полкової розмови з нашою Оксаною, жодному покидьку в голову не прийде щось погане казати про наше голодування. Добре, я піду, роботи багато. Сашко вже зрозумів, що перед ним не просто старший пан, а батько Оксаниного влада і проректор університету. Оксана вперто не розповідала Сашку всіх подробиць зі свого столичного життя і про сварку з владом теж. Тільки після тої розмови з її правої руки щезла обручка. На німе його запитання розгублено махнула рукою і прошелестіла ледь чутно губами. Перемелиться Сашу буде борошно. Сашко нічого не розпитував. Певне, потрібен час, щоб вона сама захотіла поділитися. Та про дещо здогадувався, що вище гілка на якій сидить птаха, та вітер дужчий, і робити зайві рухи не годиться, бо можна впасти додолу, особливо коли крила маєш підрізані. Сашко посміхнувся сам собі з такої думки. Чоловік здивовано на нього витріщився. Чого це той юнак з пов'язкою на голові до нього шкіриться? Молодий чоловіче. ми знайомі. Ви студент нашого університету. Сашко заперечливо захитав головою. Я студент зі Львова. Перепрошую, що трохи вас збентежив своїм усміхом. Видно було, що поважному пану не зовсім приємна розмова з Сашком, тому що відразу приступив до справи. «Шановний, чи ви не знаєте, де Оксана?» Неподалік загавкав Кудлай. «Оксана кудись подалася у справах, а пес її супроводжував. Видно, вони вже поверталися. Хі -хі. Схоже, мою другу невістку тут кожна собака знає». Чи могли б в її розшукати, юначе, ви ж наче сусіди?» Поки Сашко розмірковував, що відповісти пану професору на такі зневажливі слова, за спиною почувся глузливий голос Оксани. «Доброго здоров'ячка, пане професоре!» «І собака вашу навістку кожна знає!»